Jag mådde så dåligt att jag ville dö. Välkommen till Offerpodden. Det är jag som är Amanda. Och det är jag som är Aina. Idag har vi tänkt att prata om mobbning bland annat. Idag har vi även en gäst med oss som kan få presentera sig själv. Jag heter Emilia, jag är 18 år och jag går i trön på gymnasiet. Vi kan ju börja med att läsa upp vad definitionen av mobbning faktiskt är. Eh, mobbning, även kränkande särbehandling, innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. En person som mobbar en annan kallas mobbare. Jag gick ju i samma klass som dig under högstadiet, Emilia. Yeah. Så jag vet ju, eller jag antar att det var då, du mådde som dåligast När det gäller mobbningen liksom Ja, när det gäller mobbningen då var det väl som värst Vill du berätta lite om dina upplevelser? Ja, alltså det finns ju jättemycket att säga Men eh, jag har i alla fall blivit mobbad från förskolan, antar jag Jag minns inte dagis, men förskolan till eh, nionde klass Och sen nu har det väl börjat lite igen Men mm. eh, det var, har alltså varit väldigt oklart, jag har inte riktigt fattat Alltså vem som har varit min vän och inte, och jag fattade inte ens att jag var mobbad. För att jag mm. trodde att mobbning var, alltså, det typ värre än det jag upplevde. Mm. Och jag trodde att det var fel på mig, och att det var därför jag blev mobbad. Att jag, mm. eller att, inte att jag blev mobbad, men det var fel på mig, och det var därför folk betedde sig som de gjorde. Det var, Bota, ja. Ja, det, var inte, det var inte någon annans fel, det var inte någon som var elak, utan det var mig det var fel på, så det mm. tog ju väldigt långt in. Vilket det är... inte var, det stämmer inte. Nej, det var inte exakt, så, det, det vet jag ju liksom. Ja, det vet jag ju nu, men det tog väldigt lång tid för mig att förstå Aa. att det var mobbning jag var med på. Ja. Nej, eftersom, vi kan ju börja med att säga att jag var mobbare. Aa. Jag mobbade i Mira när jag gick på högstadiet. Och jag gör det inte längre. Nej. Men... <laughs> <laughs> Men jag ångrar det så Jag känner mig jättedum, gör jag. Och sen vill inte jag sitta här och försvara mig själv. Men jag vill väl till förklara mig, liksom. Varför det var som det var. Och det var väl, alltså jag umgicks halva högstadiet så umgicks jag med... Men, ja, andra jag mm. umgicks med andra halvan av högstadiet. Och första halvan var väl bättre, liksom. För då... Ja, men jag var en av töntarna, liksom. Oh God, jag såg ju upp till dig. Nej. <laughs> ja, men du är skit. Nej, men jag då. såg ju mig som jättetomt när jag första halvan av hösta liksom. Sen så eh, började jag umgås med andra och vi ska inte nämna några namn i den här podden. Ja, men de var väl lite coolare liksom, men vad jag var tänkte väl jag och jag ville väl ha upp med, alltså bekräftelse av dem att jag också var cool så jag hakar väl på dem och det var ganska, alltså det var ju inte bara några få som mobbade dig, det var ju många liksom ja. det var ju nästan till hela klassen nästan liksom, ja det var ju inte bara klassen det var ju skolan, nej, precis. alltså det var ju flera årskurser mm. så då hängde man ju på jag hängde på alla andra för att jag ville vara cool liksom, mm. vilket jag nu om det är ju att jag är inte cool för att jag är liksom, det, Gud, det, nej. Det. det är ju det är tvärtom ja det verkligen jag tycker det, det kan vara viktigt att poängtera också att, men som du sa, det här är ju inte att du ska alltså försvara dig nej. för att du gjorde var ju och mm, men vi, Alltså jag har ju ingen mot det nu vi, vi Aina har ju bett om ursäkt till mig Och jag Hon har visat så många det Ja, verkligen. Så yeah. jag är ju det, Även om jag ja. inte Du kan ju inte glömma det som nej. Här, Men och det förstår jag ju Jag skäms ju fortfarande Man kanske inte kan säga att jag förlåter dig så Men nej, jag har precis, gått vidare det, jag. Ja exakt det är bra För det är, det är ju liksom historia Mm Ja men det tynger bara ner dig mer om du ska gå och tänka på det här, Exakt, liksom. om jag ska vara mm. arg på allting som jag <går> borde vara arg på. Då mm. kommer jag lägga så mycket energi på det att jag inte kommer orka göra någonting. Mm. Det är så många jag borde vara arg på. Det är så mycket jag borde vara arg på. Mm. Alltså jag pallar inte för min egen skull så har jag släppt och gått vidare. Och jag känner mm. att om någon, ja, det beror på lite vem det är. Men om mm. någon går till mig och säger att du Emilia förlåt jag betedde mig mm. inte på ett okej sätt. Jag vet att jag mobbar dig. Jag ångrar mig väldigt mycket. Mm. Förlåt. Alltså, då går men arbeten. är det många som har gjort det? Nej. Det är väl ingen som vill erkänna att det var mobbning. Alltså jag Nej. har fått höra så många alltså, jag... att det var inte mobbning. Men det är så, så kan inte man inte var... Jag tycker alltså. ja. Jag tyckte inte alls det vi gjorde var okej. Okay. Nej men alltså, jag var, jag, det var inte. ju det var fel på Alltså det, det var det ju inte. Men... Nej det, men det var, det var ju inte så. så, de att, så. Att, mm. det är så, så härligt att man tänker så. Att ja. det är verkligen bara, men det är nog mig. Men så ska jag aldrig en människa tänka ens. Nej men så tänker jag bara någon... Om jag står vid skåpet och folk går vidare till maten. Då, då får jag panik För att bara nej men nu är det fel på mig. Nu är jag... De vill jag inte ta mig. För det... mm. Först och tänker jag att det är fel på mig själv. Liksom. Och det är ju inte. Nej. Det är svårt att förstå det. Nej jag tror alltså. Grejen med mig. Jag blev ju inte slagen. Det var ingen som sa till mig mm, att gå dö. Alltså. Min definition av mobbning då. För att jag fattar ju inte att jag var mobbad. Eller jag fattade väl någonstans men ändå mm. inte. Jag vet inte, exakt. jag var inte mobbad fast var jag ju, men ja. jag fattar inte det för att alla gjorde ju så, så att obbysluvar var det ju fel mm. på mig um, och sen just då, alltså mitt första minne från, från mobbning det var när jag satt i, jag tror det var i förskolan mm. jag och klassen satt i en ring mm. på morgonsamlingen och nu var det jättelängre sen så jag minns inte exakt vad, vad som sades men jag minns ju vad jag upplevde och det var en Kille i klassen som sa någonting till mig. Jag blev jättelösen och sprang ut och låste in mig på toan. Och jag vet inte om någon lärare pratade med honom eller om någon lärare pratade med klassen. Mm. För jag var inte där. Men jag vet att de pratade med mig och sa att jag inte fick springa ut. Uh, för där hade hänt flera gånger tror jag att. Någon sa någonting till mig, jag blev ledsen och då sprang jag ut för jag vill inte vara kvar. Nej, och det är liksom ett system att de kom, och låste upp toan och tog ut mig. Alltså, snälla, om du vill vara själv så tycker ja. jag att man borde låta dig vara Nej, alltså. jag gick in på toan och grät och de låste upp, det här minns jag så tydligt, de låste mm. upp där. När de gick och hämtade nyckeln så låste jag upp dörren för att det skulle verka som att jag hade gått därifrån och så gömde jag mig bakom väggen. Liksom. Ah. Så att jag syndes inte direkt när man öppnar dörren jag minns så väl att det kom två lärare mm. och en av dem sa hon kanske har gått och sen sa de att det var ja och då var det liksom att Emila du kan inte göra så här du får inte... Ah, jag vet inte exakt vad Nej, de sa men det jag upplevde var att jag fick själv det var fel på mig för att mm. jag sprang ut så jag har alltså fått lära mig från början att det var fel på mig och eftersom, jag vet inte om de pratar med dem andra, mm. men eftersom jag inte fick reda på att de pratade med dem då blev ju min upplevelse att det var mig det var fel på för det var mm, bara exakt. mig de sa till Mm. Ja, men så det, redan från början, det var mig det var fel på. Ja, men där borde ju de gå i så fall knacka mot hårdare där du bara ville prata. Eller mm. dra ut dig därifrån. Bara, du kan inte springa ut härifrån, du får gå tillbaka till klassrum och må dåligt. Liksom. Ja. Alltså, det, och det vet ju inte, alltså, det kanske de gjorde, men det var inte det jag upplevde. Nej. Uh, och jag tror att alltså, det är väl, ja, också, men det är ju två helt olika upplevelser. Då jag tror exakt. Jag känner vad du upplevde. Liksom. Alltså, du kan, ja, hade de gjort så, så hade du inte känt att du kom ihåg att du kände så. Nej, alltså det är jättesvårt, men. Jag kommer inte ihåg att det var jättelänge sen, men jag ja. tror jag tror att allmänt, man glömmer bort hur personen upplever det. Alltså ja. jag var ju väldigt lite barn, vad kan jag vara ja. sju? Ja. Nej men det är ju det som var grejen med dig under hela, vi gick ju inte i skolan på Logstad, mm. men jag har ju alltid fått in något, alla har ju pratat om Emilia Nilsson är knapp, liksom. mm. Så det är det man har fått hört, och då är bara, ah, det bara, då är hon det liksom typ. Ja, alltså, alla sa ju det, alla pratade ju om dig som att du var helt kock och liksom. Ingen har ju någonsin, alltså ingen mobbar, ingen som mobbar dig. Vi har ju aldrig försökt lära känna dig. För att du visste det där, när du började vara en klass, ja, ah, hon är knapp. Mm. Liksom, för att vi hade fått hört det, och det var så det var till typ. Så folk som gick i din klass innan hade sagt det. Mm. Så det Sånt alltså, är ju så hemskt att alltså, man måste ju ge folk. Man kan inte ja. bara liksom, tänka efter vad man har hört. Nej, det jag vet inte, att liksom. det kanske är lättare sagt än gjort, men alltså, ja, man måste ju precis. verkligen säga, ge alla en chans. För ja. jag vet inte. Men vet du kanske missar världens bästa kompis alltså världens Ja, miljö, alltså, miljö, alltså det jag håller dig jättemycket nu. Du är ju världens trevligaste människa. Ja, liksom. Vi hade nog haft jättekul om vi Ja, det. Det, det tror jag också. Ja, men det, det lilla som jag har träffat dig. Alltså jag tycker ja, alltså. Ju du är skithärlig. Av det lilla jag har sett dig liksom. Nej, Så jag nej. menar Ja, nej, det, det är skithärligt. Aldrig... Alltså det är sjukt vad man tror på rykten och vad man tror alltså man bara hakar ju på liksom. Det är det som är det värsta. Men jag tror att mycket av det här handlar om... Alltså jag men jag var ett barn. Alltså vi var ju mm. barn när vi... Nu snackar jag i förskolan typ. Vi var ju barn. Eh, det är klart att ungar vet väl inte hur de ska bete sig. Nej. Och det konstiga är att ingen vuxen grep in. För det känns inte som att någon vuxen grep in eftersom det här ja, fortsatte de så, så länge. Nej. Säger, ja, eh, och så det är klart att... Alltså, ska jag sju sjuåringar för att de var dumma mot mm. mig? Det kan jag inte riktigt göra. Alltså det är klart att ja, det är fel, dem, det, är klart men... att, ja, men det är klart att det är fel och det är inte rätt någonting Men alltså, det var, vi var barn mm. verkligen och Jag menar, jag, jag var sju år, hur konstig kan jag varit, hur dum kan jag ha varit mm. Alltså hålla, det handlade inte om att du var Nej, där, liksom. exakt <laughs> Utan det blev väl att det blev jag helt enkelt ja, Lotten för på mig Ja Eller nitlotten snarare Ja, precis ja. Nej men som du det är helt sjukt att ingen lärare har gripit in alla de här, för det har pågått så länge då Sen förskolan liksom, upp mm. till gymnasiet och nu har det börjat igen lite, så här. Ja. Alltså det är så här hur kan inte det ha stoppats innan? Visst mm. att det kanske inte kan stoppas av att en lärare pratar med en, men att ingen har funnits där för dig som vuxen liksom. För dig, då kan vi gå in lite på dina familjeförhållanden också, det har inte ja. varit någon som funnits där för dig. Så där satt jag, det jobbigt där också. Ja. Och då blir det som ett extra pålägg med mobbningen också. Alltså det... Jo ja, men exakt, jag mådde ju inte bra och det var menar, att sitt, det var ju så konstigt. Jag var ju verkligen mobbad i skolan, mm. jag hade ju vänner men jag var också väldigt mobbad. Mm. Um, och det var en period i, vad var det, mellan- eller högstadiet. Mm. Alltså trots att jag var mobbad, trots att jag avskydde skolan mm. så mycket. Jag satt, jag minns så väl, jag har liksom en bild av hur jag satt i skolan åren, skolan var slut mm. eh, det kom förbi en lärare jag eh, kommer inte ihåg det var någon som jag inte hade tror jag ja. och frågade så här: vad gör du kvar här? Mm. jag bara nej, jag vill inte gå hem mm. jag var heller i skolan när jag var hemma för att det jag var skolan. Du ah. jag i skolan, förstår var ju du tyckte att var hemma exakt, och nu ska jag inte jag alltså jag, ska inte... jag har inte blivit slagen eller något, det kanske nej. är viktigt att poängtera det som har hänt hemma det är Ja, men jag hade väl lite strul i relation och så blev bara mm. allt fel. Men mm. du mådde ju inte bra hela Nej, tiden, liksom. exakt. Jag ska inte, jag ska inte bli manna. Min pappa är jättesnäll. Min barn är jättesnäll. Mm. Men jag mådde inte bra hela Jag var en tonåring som växte upp. Alltså, Aa. relationer blir konstiga. fel helt enkelt. Ja, exakt. Och så mobbning på det. Ja, exakt. Nej, alltså, är lort till dig som orkar gå till skolan? Du var ju i skolan mycket ändå för att bli som jag var Alltså, du var ju där. Ja, för är, där då jag förstår en dag, jag. Av det jag har hört att du orkade gå till skolan. Jag hade... Om jag, jag kan inte säga heller, om jag hade... varit jag, men jag, jag menar liksom... Det är sjukt, är det? jag är bra gjort av det att gå dit ändå och tackla det var varenda dag. Jag tror att det var för att jag hade växt upp med det. Ja, precis. jag har jag fått in mat. Ja, men i, verkligen. Alltså när man är sju år... Mm. Du har inte hunnit bilda så mycket uppfattning, det här kanske skedde på dagis också, jag har ingen aning, jag kommer mm. inte ihåg. Nej. Men jag vet ju verkligen, i det började jag i förskolan, mm. det måste jag ha gjort eftersom jag har det minnet ja, av att jag går så. ut och gråter. Nej, men eftersom jag har ju tekniskt sett växt upp med det, jag blev ja. uppfostrad av, man kan väl säga att jag blev uppfostrad av de andra barnen. Att mm. jag är moba för alltså mm. så har mitt liv sett ut. Mm. Det var att gå till skolan, bli mobbad, gå och gå dåligt det, det alltså, vill verkligen inte snarare mot det. Alltså, det står jag för och det är jättehämtst. Det är skitjobbigt för mig. Jag tycker inte att det är jobbigt för mig, för det är klart det är jobbigt för det att pratar om det, här, men det är jobbigt för mig för jag skäms in mycket över vad jag har gjort mot det. Det alltså jag, ja, jag det men jag, ty jag tycker ändå att det är bra alltså du tar ju ditt ansvar wow. du har bett om ursäkt till mig du har verkligen tagit ditt ansvar wow. att ni tar upp, att du skrev till mig mm. um, för Aina, det vet du inte ni men Aina skrev till mig och frågade om jag ville vara med i podden och när jag frågade vad, alltså, vad vi skulle prata om mm. så sa hon att ja men vi kan väl prata om högstadiet versus gymnasiet att, att ja, det, det då skrev hon att ja men folk har inte alltid varit så schyssta mot dig inklusive jag mm. ja men det är ju inte det att jag skriva att de har det så också liksom. ja men exakt men jag tycker du tar ditt ansvar för du kan ju inte göra det ogjort nej, nej äh, det det. men du, jag tycker du tar ditt ansvar när du bjuder ja. in mig och pratar om det här ja så det kommer ju känns mm. bättre efter det här och det är ändå synd att, inte för att säga att jag är så duktig och ber om ursäkt, men det är synd att det är typ bara jag som har gjort det. det ja, exakt. Jag skulle, det borde vara säga så det. skulle du precis det. säga det. Du är den enda som har tagit ansvaret. Du har gått så långt att du spelar in ett poddavsnitt med mig. Oh. För att lyfta det här. Oh. Jag tror inte någon har sagt förlåt mig. Nej. Men alltså jag tycker det är så sjukt att man, alltså ja. om man ser det på stan och typ hälsar och typ kommer fram och bara att alltså jag ber om ursäkt. Men det är jättekonstigt ja. när jag var på Marten i när Arvika. Ja, det var det Ska vi nämna Arvika? Ja, oh, skitsamma. Jag kommer från Arvika, faktiskt <laughs> men när jag stötte på folk, för... alltså, jag ser ju våra gamla klasskamrater. Ja. Jag har flera gånger sett på Sundsta. Mm. Han äter mat i Skolan ibland. Han var ju en av de som var värst. Men det var ju lite samma sak som du, är alltså, inte så här på nivå, men Nej. han... Han var ju verkligen så han, han tryckte ner mig för att ja, han skulle få Ja, mig. Det var, precis, ja, det, var ju det var samma grej. grej. Ja exakt. Han, jag vet inte om han också var ju egentligen elakt mot alla. Han var elakt ja. mot mig och han var jätte mot mig också. Ja. Han var så det var ju, alltså han var, det var ju verkligen för att han bara ville upp i Killgänget liksom Ja men verkligen, han ja. Men jag ser honom i skolan Och jag, mm. äh, äh, ibland, alltså vi går in inte på samma skola Vad fan gör på söndag. Jag kände jag nog också Vad är på din skola? jag vet inte I alla fall ja. Ja. Jag, ser, jag ser honom på skolan ibland ja. Jag vet inte om han har sett mig, men jag har sett honom uh, Han har inte sagt någonting med Men han, det kan ju vara att han inte har sett mig Vilket är konstigt för jag har sett honom Men han, ja. har, han har inte sagt någonting med Han har aldrig försökt liksom Alltså precis som alla andra Han har ju inte försökt att be om ursäkt mm. eller någonting men alltså känslan när jag ser honom i matsalen. Mm. Jag kommer ju tillbaka till högstadiet. Mm. Det är ju inte kul alltså. Nej jag förstår. Och jag har ju inte pratat med den här människan på flera år. Mm. Men man förknippar ju personerna. Särskilt när du inte har pratat med honom. Mm. Sen det hände då är det inte det sista du tänkt, Ja. Det är också så här. Jag insåg en sak i, ja, men i helgen när jag var på maten. Mm. De människor som jag umgicks med klassen, det var ju de som, ja men vi var typ de ja, jättesnälla människor. Tyckte ja. egentligen om dem jättemycket. Men, jag har inte pratat med de här människorna. Nej. Över överhuvudtaget, för att det enda jag kan tänka på, är hur mobbad jag blev. Mm. Jag förknippar dem med mobbningen. Men varför? De var ju med då. Ja, mm. nej men alltså, nej inte de som... Eller, det nej, var att de, med nej, med nej, med nej, exakt. Nej, liksom. ja, exakt. Och det var ju inte att vi... Alltså de var ju jättesnälla, det var ju verkligen ingenting mot dem Men ja. det var ju inte att vi omgick för att Åh, vi ja, klickar mm. Utan det var vi som blev över typ minst du ja Vi var ju typ bästa vänner Hon är ju min ja, vän Det är jag tänker tänkt på när jag... ja Jag har inte pratat med henne, jag till och med avföljt henne på Instagram För att jag klarade inte av att se henne, ingenting mot henne mm. äh, Verkligen inte, jag tycker jättemycket om henne fortfarande ja. Men jag klarade inte av att se henne för att det enda jag kunde tänka på var Ja men äh, var mobbningen så... En stor del av att jag blev offret, mm. ska man säga. Eller kan man säga så? Ja. Mm. Det var att jag, nu kommer feministen fram i mig, men... Kör hårt. Det hela vi. Men då. pojkar ska låta, eller pojkar får vara störiga, ja, pojkar får låta, ja. flickor ska vara tysta mm. och sköta sig. Jag lät, jag hade åsikter, mm. jag var som en pojke, gillas inte, mm. jag bryter normen, oj oj oj, ja. vi mobbar henne. Alltså jag tror inte det var så vi mobbade henne men då blev Nej. det jag ja. Men det som är konstigt är att Du lärde ju fan mer än vad jag ja, gjorde exakt. Alltså det tror jag är de flesta, eller de, alla som känner mig vet att jag, jag är ganska Jag hörs och syns och det är ju det också Amanda, vi ja. tror ju verkligen så Vi hörs, vi, hörs, vi är ju typ klassens clowner liksom, vi skriker och och är, är vi, helt ärligt Men det är jätteoklart när jag tänker tillbaka Jag blev ju mobbad mm. Men om man, så, som vi har pratat om, om man tar dig som exempel mm. Du och jag var vänner ibland det var verkligen perioder ja. det var Och ibland mobbar du mig, alltså det gick från att vara vänner mm. till att du, ja men den gången som du inte till mig, som du knuffade mig i jävla snörhagen mm. på vägen alltså, här Men gud, <laughs> Ja, jag var hemma. Ja, men det, vi snackar inte snorunger, vi snackar en tonåring här mm. Men grejen är att jag tror verkligen inte att jag hade gjort så om inte den personen var med där Nej. För att jag ville ju bara vara cool liksom mm. Och grejen är som du säger, det var ju perioder Och det var oftast när du... Och jag, när jag pratade, då var ju inte någon annan med. Nej. Så då kunde jag, alltså jag ville, för jag stod upp för det ändå i slutet där, sen när, inte du var med ibland, så bara, när folk drog iväg och jag var nej nu är ni fantastiska, liksom. Typ sådär, och det var jag, det, då jag bara kände såhär, bara, så varför är jag ens, jag tycker inte illa om Emilia egentligen. Men jag vågar inte visa det för annars, för då var jag töntig, om jag, mm. liksom såhär, så det var mm. nog därför jag, var liksom vänner i perioder för då kände jag bara nej men hon ja. Ja. och sen skulle jag vara tuff när de, liksom, ja. när de var med så skulle jag vara tuff igen men det, det var så himla konstigt för mig för att jag fattar ju inte alltså, jag såg ju den andra personen vi snackade om hon kommer säkert veta vem hon är om hon är här men ja, ja. jag kallar <laughs> henne, <laughs> henne. henne min bästa hon var mm. en av mina bästa vänner jag hade ju också väldigt svårt med relationer alltså, vad som var en bra vän och inte jag ja. lätade mm. typ på alla ja, kommer du ihåg det att jag ja det ja. minns jag för att jag hade ju typ ingen riktig, eller jag vet inte hur man ska förklara det, men, mm. Nej. men jag fattar, ja. så fort någon var snäll så var det min vän. Ja, exakt. Mm. Uh -huh, ja, typ precis. Så. så jag tyckte hon var en av mina bästa vänner, hon hjälpte mig lite med mina hemförhållanden. Ja. Um, hon var ju också väldigt taskig mot mig i perioder. Ja. Men hon var en av mina bästa vänner, men hon var väldigt taskig i perioder. Ja, och hon var med de som var taskiga och hon nakade på dem. Mm. Uh, så att... Jag blev vän med mobbare som mobbade mm. mig, som inte var min vänster som var min vänster. Alltså, det jag var, var jättekonstigt. Det var skitkonstigt konstigt. det. var jättekonstigt. Och det gjorde att när jag... Alltså då trodde jag ju att... Nej, men det men ni har jag fått höra att jag inte blev mobbad liksom. Det var ju inte mobbning. Och man frågar om, tror jag att de skulle erkänna att... Alltså, alltså, jag, jag tror inte tror, man... folk skulle våga, tror att de skulle skämta så mycket. Jag tror att de hade varit jag liksom de rädda. De blev, jag tror de vet ju att det är... De vet, jag vet att de vet att det Jag tror inte okay. de vill ha det som deras... Att alltså, de försöker de det för att, att det inte är det. Nej men de, alltså, le i. Äh, de lever i förnekelse känns det mm. som. De vet, de vet att de gjorde ja, jag, fel. Ja, de, men de vet det, men de... frågan är om de som de de mobbade. Jag vet inte, de det, det kanske det. de har att ja, fram till ja. det. Men äh, poängen är i alla fall att... Nej, vad fan var poängen? Ja, jag vet inte. Jag svarar det ju så mycket! Jo, just det, just det. Kom, på poängen? Den här personen, i alla fall. Mm. Eftersom vi var vänner. Så hon tyckte ju om mig. Vi var ju vänner, hon var ju min vän. Mm. Så att hon. Jag fattar inte att det var mobbning då. När hon var dum mot mig. Då var det ju inte för att hon inte tyckte om mig, utan då var det för att det var ju fel på mig. Mm, det tänkte du uh, mm. Ja, men hur skulle man annars Exakt. tänka? Ja. För att det var ju min vän. Ja, men det är ju vän. ännu mer förvirrande om man gör ja. det så. Alltså, det, det var min vän. Varför skulle min vän vara taskig mot mig om det inte var, vet du det, befogat? Mm. Ja, exakt. Gud, jag känner mig så jävla tyst. Jag bara sitter här och lyssnar för att, så att jag tycker ja, alltså, det är så jävla intressant. jag har ju inte varit med så jag vet nej. inte ens liksom vad bara... mm. Men det är kanske en bra... För jag Anna vet ju ändå vad vi pratar om på mm, det okay. ja. Jag vet vad jag pratar om. Men, nej, du är ju utanstående. Har du några frågor? Alltså... alltså, jag får typ allting besvarat. Jag sitter här och bara... <laughs> Men är det någonting du liksom vill, eller förstår du jag mena, är det någonting Nej, du vill ta upp, eller <laughs> är, är det någonting du vill veta mer om, någonting du vill ta upp, någonting du... Nej men jag tycker jag typ hur det orkar och mm. alltså hur man, alltså... Alltså jag tror det är jättesvårt för mig att svara på det. Ja för, alltså, jag... för det är ju inte direkt någonting man kanske vet. Nej, Eftersom... det, dels är det ju individuellt, men jag växte ju upp typ, ja, med att jag blev ja. Inte för att säga så, men det hjälpte. Det, ja, där. jag du visste ju inget annat. Nej, precis. Så det var ju det som var. Det var, var ju vad så att göra på. Jag, hade jag så? Ja, vad hade jag för alternativ? Och sen på slutet när jag tänkte att jag var bättre i skolan som jag avskedde än hemma för att jag kände mig inte trygg hemma. Mm. Jag visste ju inget Vad, vad skulle jag göra? Vad... Nej. Nej, alltså du visste ju inte hur det var för... Du visste ju inte hur det var att inte blev mobbad helt enkelt. Nej, exakt. Jag, alltså, från sju års ålder blev jag mobbad. Mm. Vi sitter och äter oss så mycket godis på oss med. De köpte mig god godis till ja. mig. Go vegan! Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Jag skojar. Gud, jag, jag, jag, jag, jag kan, kan, kan som min syster gråter ibland. Typ. Vi har ju fan alla jävla jord som finns. Och så, jag hatar ju... Okej, okay, jag hatar inte än vår hälsa, men jag... Gud, gillar ju, jag barn. gillar inte mestor. Jag gillar inte att gå dit. Min häst är inte mitt intresse. Jag gillar inte att gå dit och borsta och plocka bajs och sådär. Det är för så tråkigt. Ja. Men det är borst och procka. Du påittroker. Och då säger verkligen så här bara, "Vi har gått ut måste jag låta. Jag går ut med min hund hela tiden. Han heter Tolsy. Mamma, om du hör där, jag går ut med han hela tiden. Och Säg någonting." <skratt> och då är det bara så här, "Going to do ut med din hund." Och säljer vi henne. Ja, det är inte min hund i familjen Men hon bara... Du måste gå ut med annars säljer vi han. Och vet du vad jag säger då? Ja. slaktar jag hästen och säljer men... inte McDonalds. Asså, vad helst du är. bara brutal. Men gud, nu pratar vi inte som ämne. Nej, <här> nu. <här> <här> Förlåt. Nej, men... Ska vi fråga mer? då? är det under? Säg vill... någon bra fråga så kan jag fråga henne. <här> så <här> <här> <här> <här> <här> Det där måste vi inte ha. <här> <här> måste vi inte Åh, <här> <här> Dem, Amanda känner sig lite ute för mm. Ja, jag, ser, jag, ser, jag så vi känner ju inte med Amanda känner inte mig och jag känner mig. Nej, jag, jag Det du är ju en kul människa är. Men... Jo, jag träffade träffat den en gång på den här mässan. Um... Just det, mässan. Va? Mm. Jag på den här uh... mm. typ av okay. Det var en lös mässan. Jag brukar okay. Det var en jag vet inte. Utan jag sa fan inte. Jo, det var när jag sa det. Förlåt mamma. Var det jag det? har aldrig varit på en UF-massa. Jag det var inte en uf kanske. Det kan vara en Precis, det var det typ såhär uppförtussioner. Jo, det här minns inte jag. Nej, men det är jag. Oj! Jag får vilja Men var det, var det när jag uppträdde eller var <skratt> det, ja. Nej, det på, på helgen? så här tror jag. sa hej, tror Men var, var, var, var. Var, det, var, det, var det när det var massa folk och jag jag hade, hade, se, en hade, en hade bås, jag senkläder? Så. Nej, jag tror inte Nej, det hade du inte. Det var så här bås bara. Så var du där, tror jag. Vi hade ett uppträdande, nu måste se bilder. Jag var varit alldeles Jo, jag tror jag har sett ja, Jag, jag har sett <laughs> så... Alltså, vi hänger ut Arvika så mycket nu, men det... alltså, jag hatar Arvika, jag kan säga det, jag tycker inte om staden. Är... Kan vi inte, när vi ändå håller på, Bellmin har skrivit är jättebra inlängd. Har du läst Bellmin Ja, det har jag. Oh, alltså, kan vi inte bara men snälla, in? <laughs> snälla, när ni lägger ut det här, kan ni inte bara länka? Jo, det kan vara absolut länka. Det handlar om... Uh, men jag menar kan man läka? Jaha, jo, jo, men ja, det, det, det är, finns säkert... I så fall kan vi länka det i våran Instagram så kan ni. Mm. Uh, ja men det vi vi är att Eller mena... Facebooken också. Uh. Vi, kan uh, säga vi att Facebook ni... och Instagram. Ah, följ oss där så får <laughs> ni typ veta allt. <laughs> allt ni behöver veta om vår podd. Uh, Offerpodden.uf heter vi typ på Instagram. Och uh. på Facebook heter vi Offerpodden.uf. Jaha. Det jag pratar om det, det är saker jag har upplevt. Jag vet mm. inte om alla detaljer är rätt, men det viktiga är inte detaljerna utan det är min upplevelse. Mm, och så för att de har upplevt att jag har mått det är det det är det dåligt, om. jag började alltså skada det... mig och jag var självmordsbenägen mm. mm. ett tag, för mm. att det var så mycket... Mm. Alltså, det, det, är på grund av, det är på grund av er, ja, det ja, det. Men om det är någon som lyssnar på det här. Alltså, jag ville ta livet av mig, på grund mm. av vad ni utsatte mig för. Mm ja alltså jag tror inte folk ens inser när de bara håller på, så jag tror inte folk inser nej, jag hur jag jävla inte, hur mycket, liksom. de kan, nej. Alltså hur mycket de kan påverka människor ja. utan att bara göra, alltså, nej. Men ju för att du moddde redan så jag... dåligt på grund av den och så trycker ni ner den ännu mer. Ja, ja men det blev, ja oh, nej. Vad liksom, är det som har hänt nu i gymnasiet? först du pratar ju lite om det liksom, ja. men på vilket sätt? Ja, nu det är det så här att... jag ut i stad. Jag drog ut i Kasta och pluggade. Mm. Och så pluggade jag på en skola, va? Ah, jag pluggade i Kasta ah, i alla fall. Um, av <laughs> um, jag hade fortfarande problem hemma, men jag blev inte mobbad. Jag blev, men jag blev... vad ska man säga, jag blev accepterad. Så mm. man så? -accep -accep mm. Accepterad. Mm. Jag blev accepterad. Mm. Um, jag fick vänner. Jag hade väl. Jag det som att jag hade ganska hög status. Alltså, nu var det inte så att. Alltså vi var ju i nyklass, Alla var bästa vänner typ. Mm. Det var inte så att en del var mer populär än annan. Alltså, det är klart det var lite. Men ja. inte såhär markant. Ja. Inte på en grov nivå liksom. Nej exakt. Mm. Uh, men jag hade så ganska mycket för att jag pratade ganska mycket. För uh. att jag har. Mycket saker jag vill säga. Uh. Mm. Uh, och så. Uh, hur gör man det här kort? Jag träffade en. Mm. Jag blev jättekär i honom Han gick alltså inte i min klass Men eh, jag blev jätte, jättekär i honom eh, Och när jag började prata med honom Och hans gäng Jag blev introducerad för någon Som introducerade mig för någon som ni mm. Och då var det En klasskamrat till mig Som jag var väldigt bra vän med Jag ansåg henne var en av mina bästa vänner. Och jag introducerade henne för det här gänget också Och den här killen Jag blev jätte det är jättekär i honom. Mm. Det var min första kärlek. Han var min första kiss. Han, det blev vi typ bara alltså, kiss. Men han var min första kärlek och jag var så kär i honom. Alltså, mm. det var, ja, men det var helt sjukt hur kär jag var, alltså, jag... jag vågade inte göra någonting för jag var så rädd att jag skulle göra fel för jag var så nervös. Alltså, det var, det var... Mm. inte bra. Inte Nej. Nej det var inte sunt. Jag vågade inte laga mat med honom för att Ja, precis. Ja, men det var den. Så det var inte bra. Men jag var ju så, jag var så himla förälskad i den här killen. Och vi höll på. Mm. Uh, uh, och nu, alltså jag vill ju inte hänga ut honom. Jag är inte nej. arg på honom på något sätt. Allt blev bara väldigt, väldigt fel. Mm. Vi var unga och dumma kan man säga. Alltså, men vi var jag... 16. Eller jag var 16. Ja, var... det var ju så vi var <laughs> unga och dumma. Nej, men, nej, men det var ju det var ett par år sedan. Ja, precis. Uh, han var väl, nej jag ska inte nämna något om honom, men jag var ju rätt ny i alla fall, alltså jag hade aldrig haft en pojkvän innan. jag var ju mobbad, ingen ville vara med mig. Mm. <laughs> nej men alltså, ja, men jag var ju rätt ny, alltså jag visste väl inte riktigt hur man skulle bete sig, alltså. jag var jättenervös kring honom, och ja, det var klart jag gjorde saker som var fel, han gjorde saker som var fel, men i vilket fall, eh... det blev väl ingen mer kan man väl säga. Jag var jättekär i honom och sen blev jag avvisad, typ utan att, utan att nämna för mycket, jag vill inte hänga ut honom. Nej. Uh, I vilket fall, det blev inget mer. Det tog det tog slut, Ja, ah. kan man väl säga. Jag var jättelössig, jag var jättesårad, mm. jag var så kär i den här killen. Mm. Och. skulle säga den här första också. Ja, honom. exakt. Det känns det värre. Ja, och jag fick ju, på något sätt fick jag ju också, alltså till råga på allt, fick jag ju bekräftat att det var inget fel på mig. Någon kunde faktiskt sticka om mig. Mm. Ja, det var pojke som tyckte om mig ja. mm. Och sen gjorde han inte det mm. uh, Men det gjorde jätteont, jag sade honom i övrigt och år Jag trodde aldrig jag skulle kunna hitta någon som tyckte om mig förrän jag hittade min pojkvän mm. uh, Men det är en annan historia jag, jag och den här killen kom fram till att det här menar, Det här är liksom, ingen annan har med det att göra, det här stannar mellan oss mm. Och sen är det klart att man diskuterar med sin närmaste krets om vad ja, som hade ja. hänt Så att den här personen fick ju också reda på det och jag är inte arg på den här människan. Om du hör det här. alltså, jag är inte arg på dig. Men du kan ju inte heller neka till att det blev väldigt fel. Mm, så. Uh, för grejen var att då jag tror att den här, hon, hon mådde inte bra. Nej. Och jag, tror, jag vet inte om hon själv har reflekterat över varför det som blev. Men jag har gjort det för jag har haft väldigt mycket tid att tänka. För jag var ensam i ett år och grät liksom. Mm. Så att man tänker på uh, allt från... Jag har liksom vänt på varenda sten och jag tror att hon mådde dåligt. Och jag tror att hon behövde bekräftelse. Mm. Um, så att hon... Ja men hon fick ju bekräftelse när folk pratade med alltså, om mm. Men det vet jag ju själv när de pratade med mig när jag var mm. mobbad. Alltså, jag ville ju att folk skulle prata med mig. Det var därför ja, jag blev vän med alla som var snälla var, mot mig. Så. Ja, men jag ville ju ha vänner. Um, och hon behövde väl ett socialt mm. skyddsnät. Säger man så. Men i alla fall, det började spridas ett rykte om, om vad som hade hänt. Och jag ja. vet inte, jag har inte lyssnat på det här rykten, för jag har känt att alltså för det första det är liksom en förvriden version, det är hans version och sen är hennes version och hans version. Men din, alltså Nej, ingen hör din? Nej, det är det, är det som är grejen. Mm. För det var, vi sa att det var mellan oss och jag tog alltså mm, jag tog honom som. på orden. Så att när det här ryktet spreds, jag vet inte vad som sades. Jag drog mig undan. Alltså jag, jag gjorde ett medvetet val att låta henne få plats För jag kände att jag orkar inte ta en fight till. Nej. Det, är så mycket, det var saker hemma. Det var, ja men jag hade fått mitt hjärta krossat. Jag trodde aldrig mer jag skulle jag men, <laughs> bli omtyckt liksom. Nej. Så att jag lät, henne, jag lät henne liksom ta den platsen. Och jag försvarade mig inte. Dels för att jag orkar inte. Dels för att jag vill inte hänga ut honom. Nej. Alltså om jag skulle försvara mig. Du är inte så här. Men, det är inte som att man säger jag gjorde inte så utan men, det var för att han ja, gjorde så ja, exakt. och jag vill, inte, jag vill inte hänga ut honom jag tycker fortfarande jättemycket om honom allt ja. blev äh, jag bara jättefel ja, men det gjorde i alla fall att ett, ett ryktespel ska man väl säga, alla mm. visste ju om det jag berättade inte för någon om alla visste om det mm. och jag vet inte vad som har sagts jag har ingen aning om vad som har sagts men... det stannade helt enkelt nej, och grejen är att jag tror inte att Ja, men det, alltså, dels har ju vi olika visioner. Och ja. besnöfade vi två olika personer. Alltså jag och han. Ja. Ehm, och sen. Ju mer personer som du blir rätta för. Ja. Alltså om jag säger något till dig. så Går det ett varv. Ja. Alltså, det, det är ju inte samma sak som kommer tillbaka. Ehm, så att dels var det ju inte. Ja, men det var ju en vinklad version. Mm. Och sen tror jag att. Den versionen kanske inte var. Ja men det tog nog bara mina brister och mm. vad han hade gjort rätt för att mm. Jag tappade väldigt mycket vänner där mm. eh, Och det hade jag inte gjort Det här var i din klass liksom Ja Jag hade inte tappat så mycket vänner om de hade fått min vision också Precis Vet jag for fact, för att mm. jag Ja om men Det borde inte varit så länge alltså, Nej är... alltså alla vänner som jag tappade De måste ju tro att någonting annat hände. Ah, exactly. De har inte hört min version för att jag gjorde fel, ja. Mm. Men det gjorde han också. Men jag tror mm. inte att de togs upp på samma sätt. Utan jag tror att det var... Jag blev utpekad som någon som gjorde fel. Så att nu har det blivit att... Alltså du är inte lika illa. Men jag tappar väldigt mycket vänner och jag märker mm. ju att... Och på ett tråkigt sätt också. Ja! Och jag vet att folk pratar om mig bakom ryggen. Jag har fått det bekräftat. Uh, jag vet att jag inte är välkommen. Alltså jag ser ju att det är fester som sker som jag inte bjuder bjuden mm. till. man märker ju av ja, ja men Sådär. exakt. Och jag är det klart inte klassfester men nästan hela klassen är bjuden. Ja, utom jag. Alltså jag är, inte, jag är inte välkommen. Jag blir Nej. inte bjuden till saker. Jag vet att folk har sagt saker om mig bakom ryggen. Alltså jag har ju fått det bekräftat. Mm. Och jag har också. Men jag. Jag vet Jag har väl alltid varit den här snälla. Jag vet ju hur det är och inte ha vänner. Mm. Så att jag står alltid med öppen famn om det är någon som. Någon som är ledsen mm. eller någon som mm. är ensam. Så mm. att jag, jag har haft kompisar som jag har ställt upp med. för att de har känt sig utfrysta. Och, mm. Men jag inkluderar dem. Mm. Mm. Men bland annat klasskamrater. Alltså, eh, men sen hittade de andra och då var inte jag så rolig. Det inte som. Nej, och jag tror, jag tror att mycket handlar om attityden som min klass fick mot mig efter mm. här. För att det är också såhär, jag kan prata med personer enskilt, de är jätte jättetrevliga. Men jag det är återigen den här gruppen, då känner jag en attityd mot mig. Ja. Jag känner mm. en attityd, alltså, jag kan säga någonting. Jag vet inte om, alltså, om de har tänkt på det här, men jag tänker på det. Mm. Jag känner igen signalerna jättefort också. Mm. Um, att om jag säger någonting, ja, folk lyssnar inte, alltså nej, de har inte. Det är ingen bra idé. Sen kan någon annan säga någonting. Nej. Folk lyssnar. Folk här, Det är en bra idé. Ja. Det kan vara samma sak. Ja men du har blivit utsatt för det här i alltså, hela din liv så du mm. vet ju hur, hur det går till Du känner väl av det ganska snabbt antar jag. Ja jag känner inte... jag signalerna jättefort. Ja. Det är ju inte alls lika illa som du var då. Men sen vi är ju också äldre nu. Ja. Då har vi ju barn så det är som att nu försöker de sköta det på ett bättre sätt. Ja. Men det lyser igen. Ja exakt. De tror väl att det inte syns så väl som det egentligen gör alltså. Ja. Man märker ju om någon sitter och viskar om en eller om Alltså jo, det, som du sa, det är klassfester och man försöker ha det Fast det är inte klassfester det är bara Nej men nej, är typ inte. många i klassen där Ja, så. exakt Man märker ju, alltså sånt märker man ju så jävla värt Ja men nu ser man ju allt på sociala medier vad alla mm. gör, man ser vilka alla är med hela tiden, mm. det finns liksom en karta på Snapchat här man kan se vad alla är mm. ja, ja, ser man typ alla förut på samplats. Uh. Uh. Oh, ja men jag, det, det, det är synd, för jag tror inte att någon menar något illa. Jag tror, mm. alltså, den, här, den här men, eller, hun, vän, uh, den här vännen som, uh, men det var väl som oss ryktet mm. mm. uh, hon menar ju inget illa. Mm. Nej det inte, jag, är inte Hon vill inte jag, vara ju. dum. Att min klass har råkat få en annan attityd mot mig. De vill inte vara taskiga. Men händer det här, när händer det här? Vilka hårskriter? Äh, I ettan. Mm. Och sen har väl attityden liksom. Har Det är mest en attityd. Det, eller Det de mindre rädd? Jag hade med vänner förut, men nu har de nu har de hittat andra vänner och då dög mm. inte jag riktigt. Så nu pratar de inte med mig. Alltså... Och det är ju inte alla, alltså, men det är så konstigt det är attityden. Jag mm. kan bli så ledsen på... Person. Jag kan sätta mig någon gång, jag gjorde ett test en gång, mm. jag kände att det känns som att jag men, jag, jag är utfryst, mm. så att jag ville göra konkret test, så att jag gick först i humansalen mm. och satte mig vid bord, ensam det kom en person och satt sig med mig, och de var tvungna att gå förbi mig bord, mm. folk gick förbi mitt bord, men satt sig mm. inte med mig. Jag jag vet vet att missar, liksom. nej jag vet inte, så nej, det så jag jag kan inte säkert inte. vara någon som missar det. jag tror ja. att de som var först missade mig Vilket gjorde att det blev ett annat bord med folk också ja. Men de gick förbi mig, jag mötte folk blickar ja. så det Men jag, jag känner, det. om den första missar men de andra ser så se, brukar man väl ofta säga liksom alltså, alltså, Eller jag säger bara, ja ah, men där är det de, det går dit och folk tog ju nya varandra. bord också, alltså oh, okay. oh, Så det finns, jag vet inte, om någon i min klass hör det här Alltså jag vet inte om ni har tänkt på det själva och jag har inte pannat ta upp det här för att Orkar jag inte orkar det, inte bara... Nej jag orkar inte dramat mat. Mm. Alltså jag är inte den första som har blivit utsatt för det här. Mm. Vi har jättemånga som står i, eller de här, nej till mobbning liksom, mm. Mm. anti-mobbning. Men alltså. Men jag gör det ändå. Ja men jag tror inte de mm. tänker på mm. det. Nej, precis inte. De Och det är det ut. som är så chansligt alltså. Jag vet varför gör man inte det? Nej eller Varför hur? märker man inte att man är elak? Nej. Man ser, att, man ser att personen Ah. Man ser att personen är ensam. Jag, alltså, jag tror nog att de flesta i klassen märker att jag är utanför. Ja, ah, det vore de ju. Ja, ah, det, alltså, det tror jag. Ah, men om du sitter själv i matan och liksom får gå förbi, då märker man ganska väl. att Ja, är. Nej, men det tror jag. Och sen väljer jag att dra mig undan för att jag pallar inte och hänger nej. mig av. Och jag känner, gör man det, då brukar man väl oftast fråga. Liksom, om man märker att någon i klassen har börjat dra dragit undan väldigt mycket. Mm. Då brukar man först gå fram och bara, hej, mm. Alltså har det hänt något? Mm. Eller? Mm. Någon i alla fall känner det det. finns har. en som brukar komma fram och fråga. Mm. Uh, men det är en. Mm. Jag, vet, jag, vet, alltså, jag vet inte om de tänker på det heller. Nej, det känns inte som att de gör det. Jag tror inte de gör det. Det är de eller om det har det. Eller om det har blivit att... Jag vet inte om tycker att jag pratar för mycket för högljudd. Mm. Jag är inte den enda som pratar mycket på högljudd, men... Nej. Jag har väl återigen bli det här... Alltså, jag har fått låten igen. Ja. Känns det så? Du är en jobbiga. Ja. ja, ja men exakt. Jag För jag vet, sist när jag klippte det en gång, då mådde du ju skitbra i klassen och så. Ja men sen tror jag att jag har, jag har hållit upp en fasad. Ah, För att ah, jag orkar det. inte att Nej. bli mobbad en gång fucking till. Nej. Nej, jag förstår. Det känns ju lättare om man typ lurar sig själv. Ah. Ja. Kan ni säga det. Ja, jag har nog förnekat det ganska mycket. Jag vill bara ta upp det här att, att det är aldrig det är som får byta skola det är inte ah, ja, det, det, är så, det är oftast där problemet ligger alltså det är så här, alltså det tycker jag också ska ta upp. Ja, men det är som att lära att för det vet jag du var det en som blev mobbad på min gamla skola i högstadiet. Mm. Och då var det tydligt för att ja, hon var lite speciell. Ja men det här ska mm. alltså, hon ska byta skola. Ja. Alltså, ja, jag bara, fast, alltså De men fasta det de inte din, problemet. Man säger till rektorn bara ursäkta men det här är din skola det är du som ska se till så att alla elever har bra du har ett jävla ansvar på det. Ja. och se till så att det inte blir någon som mår dåligt. Alltså... Ja, alltså jag tycker alla lärare tacklar det så himla fel. De bara viftar bort det och tänker så här, ah, De bara det var inte hon, mitt mår, problem. Om mår dåligt här. Då flyttar vi henne till en annan skola. Men anledningen äh, till det att, inte det blir att den man som dåligt. Är på grund av alla andra. Ja det som... handlar ju om att man skulle bli Men det, det har ju en teorin där som jag pratade om förut. Innan mm. vi satt på födden. Du har ju koll på det här Aina. Och uh. det är att. Men som vi nämnde lite tidigare. Alltså lärarna. Jag gör ju ingenting. Nej. Alltså grejen är jag har inte ens tänkt på det, för nu när du säger att de har verkligen gjort någonting under hela den här tiden som de har mått så dåligt. Mm. Ja. Och de har ju sett liksom, det är inte att de har missat att jag har blivit mobbad av Nej, exakt. Jag har ju... Men det var som... Ja men den gången... Det var en lärare jag tycker jättemycket om och jag älskar den här läraren. Men det var, jag tror det var i början av... högstadiet mm, Så... Satt vi i klassrummet. Och då, då var ändå stämningen ganska trevlig för att det var i början av en ny klass. Mm. Så att jag var inte så mord Men... Ja, Nu hänger jag ute. Pejkera, började leka med mitt penskrin, mina saker, mina penskrin. Kastade runt det, tog saker. Jag sa till dem flera gånger att mm. ni får inte göra så, ge tillbaka mig. De lyssnar inte. Till slut blev jag så. Alltså jag, jag berättade ihop, jag bara grina liksom. Mm. Då fick jag tillbaka grejerna. Läraren såg allting, gjorde ingenting. Efter lektionen gick fram till mig... Eller om det var, ja men efteråt i alla fall. Mm. Nånting. Det kan ha varit underkommande. Men jag tror liksom, att det var inte liksom en vänta. Nej exakt. Klart och då efteråt frågade hon mig, gick det bra? Obviously gjorde mm, det inte. Nej. Alltså... Det... Men jag fattar inte hur man kan säga det och inte bara sätta ner foten och bara nu ger ni Alltså det är, ja, jag fattar här. inte. Väntar tills allt är klart och du har fått tillbaka ditt handscreen, ja. då man frågar, är det okej okay med det Emilia? Det är klart som fan är inte okej okay med det. Alltså, Nej. De... De... Nej, jag satt ju och gröt. Ja, alltså, varför fråga inte? Men jag har en? Jag har inga belägg för det här överhuvudtaget, men jag har en teori. Och det är, alltså, mobbning sker i vuxenvärlden, det sker i mm. arbetsplatser, internet. Alltså, oh, gud. Det, det är ju inte bara barn och ungdomar som mobbar. Vi har ju lärt oss det här från någonstans. Mm. Äh, och jag, tyvärr så tror jag att, jag kan inte tala för alla, men för mig så... Jag upplever i alla fall. Om det inte är så, så... Varför gjorde alltså, mm. det är synd att jag fick den upplevelsen där, Men mm. det är ju inte mitt fel att jag fick den upplevelsen. Men mm. min upplevelse är att jag var ju i det här svarta fåret kan man väl säga. Mm. Um, alltså jag var det nytt där. Och den som är mobbad, man tycker ju mindre om den. Om jag sa en sak och du sa samma sak. Mm. När jag sa det var det en dålig idé, mm. när du sa det var en bra idé. Alltså... Det är, mm, man får precis. en annan attityd och jag tror att lärarna blir påverkade av det här. Jag var den jobbiga ungen mm. som pratade. Fast alltså, du också var jobbig och fucking jag det prata. Det, alltså, jag ja. är jättejobbig, ja. jag sa ju exakt vad jag tyckte när jag ville. Alltså hela tiden och då blev jag typ hyllad liksom. Mm. Medan alltså, när du sa vad du tyckte då bara hyrscha ner dig och ja. lyfta bort dig liksom. Och jag tror att lärarna, jag vet inte, alltså, kanske inte är så men det är den upplevelsen jag fått mm. så shame on you lärare. Ja men det var ju som du sa att ja, om de ska behöva någon utbildning för att lära mm. sig att stoppa, men alltså det är helt sjukt att det ska behövas en utbildning för att vuxna människor ska förstå att det inte är okej okay att mobba, att man måste stoppa det när det händer, alltså inte kolla på. Jag tror att de vet att det inte är okej, okay. jag tror att de vet att man ska jag stoppa jo. det, men jag tror också att jag var det svarta för att även man och vuxna, jag var mm. jobbig, så att för Exakt. dem var det nog befogat. Att jag blev mobbad. Det var mm. mitt fel också. Det är ju det jag har bemött eller, ja, det till. Eller det blev jag har fått. Ja, mm. att det var ju mitt fel. Eller det är i alla fall så jag har upplevt det. Ja, exakt. Uh, och, jag vet inte vad de har sagt. Alltså, det var ju länge så här, men mm. det är ju egentligen oviktigt. Utan mm. det är ju mina upplevelser som är viktiga. Precis. Och jag har inte upplevt att jag, någon har gjort någonting jag har inte upplevt. Att jag, det har inte fått någon hjälp. jag har upplevt att det är jag som har varit problemet. Mm. Både från vuxenvärlden och från... Folk runt mig. Mm. Mm. Och hade de ställt upp för dig. Och stöttat dig så hade du inte upplevt det. Gans, alltså det hade du inte. Nej alltså hade de stoppat dig i förskolan så hade du det nog. Mm. Nej, exakt. Uh. Men hur gör man då om man ser någon som blir mobbad? Uh, ja alltså det beror på lite situationen. Men man ska ju alltid säga. Ifrån. Om, om du ser någon som blir alltså, mobbad. Mm. Om någon är elak mot någon. Då, alltså säger ifrån. Ja. Det betyder jättemycket om någon hade sagt ifrån. Mm. Även om det inte hade sluta. Alltså, om du förstår vad jag menar alltså, Nej, det hade betytt väldigt mycket ja mm. för att då hade någon på min sida, jag behövde få bekräftat att det inte var rätt ja. och jag fick mm. inte riktigt bekräftat, så det är dels man ska säga ifrån och sen om du ser någon sitta själv till exempel det är ju en annan form av mobbning utfrysning mm. Mm. Eh, om du ser någon sitta själv gå fram till personen, prata med den säg hej, alltså Bara det ja, ibland vill man sitta själv ja, men off där är att mm. man inte har någon att vara med. Och mm. då kan det hjälpa väldigt mycket att man går fram och pratar med personen. Du kanske hittar en ny bästa vän. Mm. Ja, för jag, jag känner så här Ett hej. Kan, alltså, bara om man säger hej till någon någon dag. Mm. Eller typ bara ler. Det mm. känns Exakt. som för vissa. Kommer verkligen betyda. Mm. Men det förstår mycket. man ju inte själv. Så man Nej, inte har eftersom jag är. själv sitter inte i den sitsen. och jag så. har inte suttit i den sitsen. Så jag menar, jag kan ju inte liksom relatera och bara om någon säger hej. Ja, får säger inte mig hela tiden. Jag vill typ vara tyst. Jag är trött. Typ typ. Men, för jag vet ju själv att om jag har sett någon liv i mobbad. Eller ser någon. Eller ja, nej jag har gjort det. Jag vet inte ens om jag har gjort det. Men jag vet att jag skulle säkert inte. Alltså jag skulle säkert sitta och prata. Jag skulle kunna ha sagt liksom med personen. Och bara sagt det bara. Alltså, det de gör inte är rätt. Men om det coola gänget. Mm. För som är till exempel högstadiet och mm. lågstadiet, var inte jag direkt i kolänget. Då var ju jag tuntan när man säger. Mm. Alltså, och då vill man ju vara i kolänget. Men var de kola ägget lite kaxiga? Då blir det så här: alltså Jag var inte kaxig tillbaka, av vad jag kommer ihåg. Kanske jag var, men jag tränkte liksom. Mm. Men Och då blir det så här: Man är tyst. Mm. Men direkt de går, då blir det så här: Då blir mm. man liksom mm. att Ja ah, fast här. Förlåt. Men alltså, när de kolas jag på, då är man lite så här: mm. Typ mm, som men att de. Är, så, ja, precis. Då blir det mer. Alltså det blir mer som att, jag vet inte jag ska förklara det, alltså det är ju verkligen att när de tittar och lyssnar, då är det verkligen så att man sitter bara tyst för det är de som, är är de som bestämmer i klassen. Mm. Alltså det är ju de här, det är de man ska lyssna på. För de vet ju. Medan att när man ändå liksom, för jag är ju själv suttit i den sitsen liksom när jag gick på lågstadiet, att jag, eller jag kände ju att jag inte hade så mycket vänner, men de var jo det hade du. Jag var okej, okay. mm. det var jag som var själv på rasterna. Mm. Men, och då var det liksom så här bara, ögonen. Ja. du pratar om nej men du har inte du har inte, typ. mm. inte varit satt det på. Nej, jag inte nej jag hade inte varit där. men nu när jag går i gymnasiet för att nu har jag alltså jag är verkligen alltså man blir som man umgås tycker jag verkligen mm. för nu när jag alltså när jag gick i jag men, lågstadiet ända till högstadiet så var det så här, jag var liksom det tysta jag sa inte vad jag tyckte. jag sa inte vad jag kände nej. för det var alltid fel åsikten jag hade mm. nu när jag går i gymnasiet och liksom har jag träffat dig som verkligen säger allt där du tycker, och jag är så jävla hördjur och då kan jag typ vara mitt inre mig själv, alltså jag är ju skithördjur och jag, jag känner mig mer som mig själv, liksom. och jag säger exakt vad jag tycker nu. Alltså det är någon som säger något fel, fast så blir jag så här, bara, fortsätt, du tycker fel. Okej, okay, jag säger inte att du tycker nej, fel, för det nej. finns ju ingenting olika att tycka, men om någon säger någonting liksom, fel eller tänkande, då säger jag ifrån nu, och jag önskar att jag kunde göra det då också. Men vad ska man göra om man inte vågar säga ifrån just på plats, liksom. Men jag tycker det är bra att alltså, du sa att du gick fram till personen efteråt, för mm. att det bekräftar ju ändå att det är fel. Mm. Men jag förstår, jag har ju själv varit i sitsen, alltså jag vågar inte heller säga till alltid för att jag, jag vill inte... Alltså då kommer de gå på mig. Mm. Um, och hur du ändå så vill man ju inte att de ska gå på en heller, jag vill inte råka ut för det igen. Men, man kan ju gå och, om man går i skolan till exempel, prata med en lärare. Mm. Eh, om du jobbar, prata med din chef. Mm. Om det är chefen som eh, håller på att prata med dens chef. Mm. Det finns alltid någon du kan prata mm. med. Mm. Så även om du inte kan säga till, jag förstår om man inte vågar gå och säga till, alltså mm. mobbarna. Mm. Men det går att prata med andra. Med mm. mm. någon i alla fall. Ah, mm. Och det är jättebra att man går och bekräftar att det där är inte okej. Okay. Nej. Mm. För det var ju som, min kusin blev lite retad så här, mm. i låsaret. Och jag ville gå och säga till, men jag vågar ju inte det. Mm. Så då tog jag ju med mig, jag vet, mina Minna, hon går ju med mm. Jag bara, Minna, kom, nu ska vi se till de här. Mm, alltså, jättebra, verkligen, jag var, bra. jag var ju tvungen att ha med mig någon, för jag vågade ju inte gå själv. Alltså, Nej. jag var tvungen att ha någon annans åsikt med mig, så det visade sig att det är okej okay mm. att tycka så. Alltså förstår ni, man var tvungen att vara mer än en som tyckte så. Mm. Det är jättebra, så kan man ju också lösa det. Men ja. det viktigaste är att man gör någonting. Mm. Mm, ja, det det dummaste du kan göra det är att, bara att, sitta in ja, att inte låsa som det. Mm. Gör ja. någonting. Mm, verkligen. Ja men alltså något litet känns som det hjälper jävligt mycket faktiskt. Ja. Alltså, man kan ju inte säga så själv man har inte varit med men jag nej. antar det, alltså, bara någonting måste. Det kan ju inte bli sämre av att någon pratar med den som blir mobbad nej, det eller, blir, alltså, eller gör någonting. Nej, det kan så. Bara bli bättre. Nej. Hoppas jag. Men det kan ju bidra med någon typ ah, äh, liksom. Uh, vi har inte pratat om det här, men jag har ju haft möten typ, inte jättemycket, men de har ju pratat med mig, mm. de, tror jag, i, mm. alltså alltså sådana mm. har det tagits upp med mig. Men har ni haft några samtal? Aldrig, aldrig tagits upp. Någon. Det är jättekonstigt. Mm. Väldigt konstigt, alltså det är så himla dåligt, för de vet ju mycket väl att de, ja, de vet att de kommer säkert gå nu, liksom. Efter Två och ett halvt år att vi, det var så. Ja, Men de har aldrig tagit upp det med oss. Det Inte vad jag minns så det borde jag minnas i så ja. fall. Nej men vi får nog bara runda av det vad jag har spelat in i en och en halvtimme timme Men är det någonting du i Emilia skulle vilja säga till dina mobbare? Inklusive dig då? Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja alltså. Ja. Det är väl jättemycket jag vill säga borde säga egentligen. Mm. Men det skulle ju bli typ en podd till. Ja. Uh, men. Om det faktiskt är någon som har alltså, mobbat mig och lyssnar på det här. Ni vet ju vilka ni är. Och nu syftar jag på alltså, Arvika. Mm. Alltså det som hände där borta. Ja. Det var ju ett tag sedan. Men den enda jag kan dra mig till minnes och har bett om ursäkt är du, Agna. Mm. Jag har inte ens fått ett förlåt för alla dessa år som jag har blivit mobbad. Mm. Jag mådde så dåligt att jag ville dö. Ja. Jag mådde så dåligt att jag ville dö och ingen har ens haft mage att be mig om ursäkt. Och det är fan inte ens mycket begärt med, tanke på, med tanke på vad ni har utsatt mig för. Alla dessa år med liksom, psykisk misshandel. Fast ni visste att jag mådde dåligt hemma och att det var jättemycket som var fel. Så hade, tyckte ni att ni kunde ja, men göra allt ännu värre genom att mobba mig och frysa ut mig. Och Grena, jag vet inte ens varför det blev jag. Alltså, varför jag? Mm. Kan någon. Alltså, om någon har ett svar på det, snälla skriv till mig. Ja, men det vill jag också veta. Ja, ja men jag tror inte. Alltså, helt enkelt. Jag tror inte det finns något svar. Jag tror det känns som att folk bara lottar mm. så får... Ja, men som du sa, det blev en 98-punkts. Nej, men alltså, jättegärna skriv till mig. Jag har inte blockat någon. Det är ni som blockerar mig. Det är, att ni, det är bara att ni avblockerar mig och skriver till mig. Eller ringer eller prata med mig. Alltså någonting. Ge mig någon respons på varför ni höll på. Och jag känner att jag kan inte bry mig om det här längre. Ni är sorgliga människor om ni inte kan inse att det ni gjorde var fel. Och om ni inte ens kan ge mig en ursäkt. Men jag känner själv att om jag bara kunde få en ursäkt så kan jag ändå... jag kan inte förlåta er. Men på något sätt kan jag ändå släppa det lite grann. Lägga det bakom. Ja, ah, jag tror att det är bra för alla parter. Mm. Ja, jag och, tycker jag tycker ja, ja, och jag bra. tycker verkligen att det minsta jag förtjänar efter allt som allt som ni har utsatt mig för. Det minsta jag förtjänar, rikförlåt. Mm, verkligen. Ja, men tack så himla mycket för att du ja. kom med gästa. Tack. Alltså, väldigt alltså. kul att du kom. verkligen. Det är väldigt viktigt att du kom. Alltså Det här jag. är ett väldigt viktigt ämne ja. att tas upp. Och det Jag gömmer sig väldigt mycket. Ja, men det är klart att det tas upp. Det tas ju mm. ganska mycket ändå, men Nej. Jag har inte sett så mycket när det är en mobbar och ett mobboffer, så Nej. jag har ju mobbat dig liksom. Alltså är en sån version att båda parterna med liksom och berättar om situationen och så. Mm. så. jag tror det är väldigt viktigt faktiskt. Ja, jag tycker ja. det är skitbra. Jag sitter ju bara här typ och bara lyssnar, för jag, jag har inte varit med så jag sitter Nej. här och får ju typ alla mina svar besvarade direkt. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant också att liksom ha båda er här. Mm. Alltså, du som blivit mobbad och du som ah. mobbade för oss. Mobbade inte nej. Du är jättestränglig. <skratt> jag måste bara få förtydliga. Alltså, nu låter det som att jag inte... Alltså, som jag typ har förlåtit alla som har varit mm. elaka mm. mot mig. Har inte det, mig. nej det förstår jag. Nej, också. det har jag inte gjort. Jag vill verkligen poängtera det. Det ah. som hände mig var inte okej. Okay. Nej. Jag är, är jättearg och jätteledsen över att det här har hänt. Jag är jättearg på alla människor som har gjort det här. Jag, mm. Alltså det är skit är lagt. jag kommer inte förlåta de här människorna som har gjort så här mot mig nej. däremot har jag gått vidare för att jag orkar inte jag orkar inte bära nej. det här lasset hela tiden nej. och jag... det är viktigt att poängtera skillnaden Exakt. det var inte okej, okay. alltså det du gjorde mot mig var inte okej okay. nu har jag, jag, jag, jag släppt det och gått vidare och därför kan jag umgås med dig för att Precis. du är snäll mot mig nu du har verkligen visat att du, ja, du, du har skört dig det. Det. Ja. nej men ja, tack så himla mycket tack tack verkligen själv. jättekul att du vill lästa. Nej men, men ja, jag, jag tänkte bara på, eh, innan vi stänger av, är det någonting du vill säga till mig när du verkligen har chansen? När vi sitter alltså, ja. bredvid varandra och har diskuterat det här av ja vi har diskuterat i ett par timmar i alla fall. Ja. nej men jag vill ju säga förlåt liksom för allt jag någonsin har utsatt. Jag ångrar det så himla grovt, jag önskar att jag kunde stå på mig när jag var under grupptryck så. Alltså, nu menar jag inte att de pressade mig, det var aldrig att de pressade mig, du måste göra det här. Det var ingen som sa till mig att jag men jag kände typ att om jag inte gör det så är jag inte cool nog. För att umgås med dem här. Mm. Så jag ångrar verkligen att jag inte var stod på mig och gjorde som jag själv ville. Alltså att jag gjorde som... Alltså, det är så vidrigt. Jag ångrar det jättemycket. Och jag skäms jättemycket. Och jag hoppas ändå att du, du kan se mig på ett annat sätt nu. Ja, så att du, är, du, du är inte in... ser mig som en mobbare nu. Nej, du är inte samma person som du var då. För då hade jag Nej, inte suttit med inte, det För att jag... Nej men jag är inte det. Jag är inte samma person som jag var född. Är... Du, du har ju verkligen tagit ditt ansvar. Till skillnad mm. från alla fucking andra som mobbade <laughs> mig. jag har inte ens fått ett jävla förlåt. <laughs> jag jag aldrig... Det är en pik. Nej, men, det är var, pik. bara liten. <laughs> Nej för jag skulle aldrig tänka mig. Aina. Alltså Nej. säga något elaktigt. Alltså, alltså inte ens bara säga. Oj. Hon Ah, jag jag har liksom kunna tänka mig att säga något elakt om någon, eller mobba hon, eller liksom frysa ut honom någon någon, någonting. Mm. För det jag ser Anna är liksom så här: bara, stå på sig, se till om något är fel. Ja, för alltså, du, du har ju jag... bara känt mig i gymnasiet liksom. Mm. Så där du så är inte kämpfad. Mm, nej. <laughs> nej. <laughs> ja, men nu måste ju Nu ha haft Hej då, tack för att ni lyssnar. Skitkul uh, Vi syns uh, nästa vecka. Det gör vi. På